Seguim a través de les informacions que oferim a la sintonia de la ràdio Palafrugell, el Partit dels Socialistes de Catalunya, de la mà de Juli Fernández, ens fa arribar també la seva, els seus comentaris sobre aquesta informació eh, tramesa per l'Ajuntament de Palafrugell, per l'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell, que ens porta el fet de prohibir fumar a les cales. En diu Juli Fernández que lamenta que l'equip de govern de Palafrugell estigui més preocupat pel màrqueting polític i publicitari que per resoldre els problemes del municipi. Ell ens ho explicarà en primera persona, Juli Fernández, bon dia. Bon dia. Eh, és així, creus que, o creieu, des del Partit dels Socialistes, que és una operació de marqueting aquesta que, que es fa? Bé, bueno, eh, òbviament hi ha una qüestió que el govern, aquest nou, és bastant acostumat últimament, i és que quins missatges, un bussóndra a l'opinió pública, és un debat previ. O sigui, jo no discuteixo que tinguem de treballar tots cap a intentar reubir-nos el, el cavac, inclús a les platges. El que em sobte que aquesta proposta agenci, sí, l'opinió pública, sense un debat previ ni amb el sector ni amb el propi IPEP, perquè és un tema que mai s'hauria de votar amb el IPEC. Per tant, que eh, no no és que qüestió, ni qüestioni que que tingui de prohibir, tot i que a mi les prohibicions dràstiques no m'agraden mai perquè primer, quan tu prohibis una cosa, clar, tens que capacitat per fer-la complir. Però jo el que em sobte que, per un costat, gent, si en aquesta opinió volen enolimitar a totes les platges, a poder fumar sense un debat previ entre el Consell i el sector i d'altres també que llengin l'opini d'aquell gran missatge de que la de manera es reporta aproximadament 3 milions d'euros pel municipi quan ningú ha vist l'estudi com dic, ningú me refereixo a la gent de l'ITET els propis patrons de l'ITET el Consell Rector no han vist aquest document el sector en consta que tampoc ha tingut informació prèvia sobre com s'ha fet aquest document i qui l'ha fet aquest document, perquè no ens serveix que el document la fet Jo crec que un estudi econòmic d'aquestes característiques està molt protocolitzat. Se sap quins són els procediments a seguir per calcular-lo i no sé exactament si això s'ha encarregat fora o ha fet en la propera casa. Per tant, en gent sent l'opinió, però jo crec que obviament que hi ha òrgans, com és l'IPEP en aquest cas, que no ens ho que prèiem i que hagués fet aquest debat. També ho ah. denuncié En la nota que canvieu, el que comenteu és que tot això l'equip de govern no fa per amagar la manca de gestió. Creieu que l'Ajuntament, o l'equip de govern en aquest cas, no està en el dia a dia de l'Ajuntament? No és que ho cregui jo. És que jo el que demano al, al govern que actualment és que trepitgi, trepitgi barris, que trepitgi carrers, que vagi, per exemple, a la Barra Punxa, que vagi amb el Mascol i Borà, que hi ha moreres plenes de quan, quan en una hora de sortir vol dir que ha un tema de gelesa, volem que la neteja en aquest distriu, malgrat tot, no acaba de funcionar. Els doncs, Aleshores, passen informació que no has tancat de, de, de trastos i corren brutíssim, i corren rates. Vull dir que, jo crec que hi una cosa que és evident i és que el dia a dia de l'Ajuntament, jo soc conscient que és complicat, però la l'associació que tinc jo i que hem tregat la gent de diferents sectors del municipi és que el poble està bastant deixat no havia passat mai tenir un poble al centre del poble amb obres com s'estan fent. Jo jo vaig denunciar campanya i l'alcalde feia i va dir, no, de fer-se les dues obres importants que han ha en de la Frentina estan acabades. Doncs no estan acabades, porten el fin així pel carrer de la Frentina, no? I això és un tema que està comportant problemes de mobilitat importants. No sóc jo el que enqueixo dels canvis de mobilitat que estan fent sistemàticament el carrer Tarongeta, el carrer Garriga, que això està generant molts problemes de, a nivell de mobilitat, és dir, que jo, a part de, òbviament, cap de l'oposició, dedico el de pitjor carrer a amb la gent. I això és la que la gent ho I jo, a més a més, ho veig. Per tant, més enllà d'aquest uh, gran missatge mediàtic, està molt bé que els facin, jo el que els demano és que l'Ajuntament és una casa per a venir a treballar i a resoldre aquest tipus de problemes. Tenim problemes de la de bàsica de salut amb el tema de, sobretot a les nits, que hi en algunes situacions d'inseguretat. Jo no sé si el govern ha fet alguna cosa per reclamar que els mosos tinguin la precisió física a l'entorn de la gràcia de salut. A mi això també m'arriba, que a les altres hores de la nit a hi ha situacions conflictives. Però, ben, no sé si això ho estan mirant o no. La setmana que ve, concretament aquest proper dimarts, hi ha sessió plenaria de l'Ajuntament de Palafusill, l'òrgan al qual es discuteixen aquestes i moltes altres coses. Quines seran les propostes que li farà arribar l'equip de govern del Partit Socialista? Bueno, la proposta és la mateixa vida que vam fer el ple passat. Primer, Eh, òbviament, doncs, eh, els punts que hi hagi a l'hora dia, els que, els que pensem que siguin intel·ligentals, els direm que sí. I en el que és el parc de control farem diferents preguntes relacionades per exemple, a això que he dit jo abans, quina és la situació que estan, fet, que estan fent per intentar resoldre els problemes que té la gent de Palau de Gell i el que va quedar pendent en el ple passat, com és el tema de la gestió de les multes, què ha passat amb les multes que es van deixar per escriure voluntàriament al carrer Cuba... Com poden com pensen resoltar de el tema dels desgratges de la multa de la, la càmera del passeig de Villafranc, que han estat sancionant quan la pàgina web de l'Ajuntament d'Ella que no s'ha sancionat? Eh, això que potser hi ha alguns ple demanant-ho i la resposta sempre és el ple que ve. Per tant, a veure si aquest ple, tinc la sort, perquè aquest dubte és que hi ha un punt Juli Fernández, a cap de l'oposició, a l'Ajuntament de Palafugilla, alguna cosa més que vulgui comentar a l'informatiu del dia d'avui? Doncs moltes gràcies i fins la propera.